Не думаю, що тобі буде приємно дізнатися, де я є. Сергій, навіть якщо ти в місцях позбавлення волі, я приїду до тебе, прилечу на крилах, для мене це неважливо. Дарина, ні, я не у в'язниці. Але гадаю, що це буде мій останній прощальний лист. Дякую, що ти був у моєму житті. Спасибі, що ти є на світі. Склалися б обставини інакше, ми змогли б зустрітися. Не приховуватиму, що відчуваю до тебе тільки ніжність і любов. Проте в даній ситуації нам не судилося бути разом, і мені дуже шкода. Я буду пам'ятати про тебе все своє життя, що залишилося, перечитувати всі твої листи, які зберегла, і шкодувати про несправджені мрії. Але, напевно, так мало бути, як і я зараз, і я не в змозі щось змінити. Мені залишається тільки побажати тобі величезного людського щастя, милий. Хороший, добрий. Люди так часто говорять одне одному «до побачення». Але на цей раз я скажу тобі «прощавай». Сергій, ні, ні, ні, ти не можеш так учинити, Дашо. Давай зустрінемося і ти мені все поясниш. Я піду, якщо проженеш зі свого життя». «Але не вчиняй зі мною так жорстоко, прошу тебе!» Сергій чекав відповіді довгу, нескінченну, схожу на цілий рік годину. Даша не відповідала. У нього закінчилися сигарети, і він послав охоронця купити цілий блок. Сергієві здалося, що той десь ходив дуже довго і нагримав на нього – тоді Сергій вирішив писати кожну годину. Писати добу, дві, три, місяць, рік, доти, доки Даша не відповість, поки не скаже, де вона, поки він не побачить її. І він писав цілу ніч, щогодини. «Дашо, відповідай мені, прошу тебе. Чому ти не хочеш поговорити зі мною? Благаю, не мовчи». Від твого мовчання в будинку стало порожньо. У ньому стоїть лунка тиша і тільки чути схвильоване биття мого серця. «Де ти, прекрасна незнайомко, Дашо?» «Я буду писати тобі вічно, поки ти не відповіси. Мені погано без тебе. Дашо, Дашо, Дашо, де ти є?» «Дашенько, мила дівчинко, ти врятували мене, Два рази. Чому тепер ти вирішила мене вбити? Прошу тебе про одне. Скажи мені, де ти? Даша провела безсонну, дуже важку ніч. Багато передумала. Вона перечитувала всі повідомлення від Сергія і на ранок здалася. У хосписі. Відповіла вона коротко і закрила ноутбук так, як закривають прочитану книгу. Сергій перебував у кабінеті Маргарити Іллівни близько трьох годин. Завідувачка повісила зовні на дверях табличку «Не турбувати» і вимкнула на цей час усі телефони. Коли з кабінету вийшов високий чоловік з борідкою, у нього на руках уже були всі виписки з історії хвороби Дарини Андріївни Шевченко. Завідувач провела його до палати Даринки і, постукавши, розчинила двері. Даша відразу ж упізнала Сергія, але не повірила своїм очам. У її запаленому мозку майнула думка, що перед нею просто уявний привид. І вона кволо всміхнулася. «Добрий день, Даренко!» – тихим, низьким голосом сказав чоловік. І Даша мовчки простягла назустріч примарі свої тоненькі руки. Їй так не хотілося, щоб він зникав. Вона хотіла голосно його гукнути, але сили залишали її. Із пересохлих, порепаних до крові губ, злетіло тихе, як ніжний шепіт осіннього листочка. Сергію! Руки знесилено опустилися на пішву дрібну синю квіточку, і вона заплющила очі у напівзабутті, чи то їй здалося, чи то було наяву, вона відчула, як чиїсь дуже руки підняли її з ліжка і кудись понесли. Маргарита Єлівна подала Сергієві сумку з речами Даші. «Пам'ятайте, що шанси ще є», сказала вона чоловікові. «Тільки покваптеся». Через півгодини... «Ми будемо в аеропорту, а через кілька годин у найкращій клініці Європи», – відповів Сергій. «Ой», – схаменулася Маргарита Ілівна, – «мало не забула. Зачекайте хвилиночку, я швидко». «Щастя тим, хто йде далі», – прочитав Сергій. «Що це?» – запитав він, ховаючи аркуш у бокову кишеню піджака – де лежали їхні паспорти Це її талісман Його зробила дівчина, яка померла від сніду Наразі Даша з ним не розлучається пояснила Маргарита Лівна і додала Врятуйте її, прошу вас Даша не бачила, як з усіх вікон відділення дивилися хворі, мовчки проводжаючи поглядом Тойоту, що від'їжджала. Маргарита Елівна змахнула сльозу з очей, перехрестила машину і тихо прошепотіла. «Спаси, Боже, і збережи твою рабу Дарину». Частина шоста. Розділ 46. На початку червня Даша поверталася після лікування на батьківщину. Вона потай, щоб не помітили її цікавості інші пасажири, визирала в ілюмінатор. Дорогу повітряним шляхом туди вона не пам'ятала, і виходило, що тепер вона вперше летіла літаком. Даренка бачила тільки клуби хмар, немогустий туман, такий, як був у незабутній день її життя. Своїм чудесним порятунком і другим народженням вона була зобов'язана Сергію, який знайшов її в хоспісі кілька місяців тому. Весь цей час він оплачував дороге лікування і був поруч. Коли Даринка приходила до тями, вона бачила очі Сергія. Його підбадьорливу усмішку відчувала теплий і ніжний дотик надійної руки. Іноді він відлучався на роботу, і для Даші дні розлуки тяглися непомірно довго. І тоді вона чекала на нього. Дівчина розуміла, що не має права обдурити його і свої надії. Вона боролася за своє життя і за їхнє майбутнє, день по дневі. Смерть, яка вже стояла біля її узголов'я в хосписі, вдоволено потираючи руки, попленталася за нею в аеропорт, у літак, у закордонну клініку. Додаші, крапля за краплею, дуже повільно поверталися життєві сили, змушуючи смерть потроху відступати.